بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبشكل لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد والله سبحانه وتعالى كنا ساوكبي وكرسوديه باسمنا يابل تيمو 1 Hadis ti kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem idmanu li min anfusikum mi bude garantovao 6 stvari, ja mu garantujem džennet. Štim prije ovoga, pri ove teme mi moramo malo se osvrnuti na kažemo ovu aktualnost, situaciju s obzirom da je nedavno kod nas isto onaj desio taj zemljotres. A danas je isto u Nepalu isto bio jedan jaki zemljotres koji je pratio vijeste, vidio je to. Zašto hoću da spomenem ovaj moment ili ovu situaciju iz razloga što nam dolaze topli, vrući dani, ljetni, gdje jednostavno narod koji nema jake vjere u Allaha Pogotovo taj ženski, da kažemo, svijet, ona, i mogu napraviti kako belaja. Zašto ovo povezujem, zašto ovo spominjem? Inače, ni jedan musibet neće se desiti na Dunjaluku, a da nema uzroka ili da nema razloga tome musibetu. Stoga jesta Allah svoj Natala napomenuo zahar al-fesadu fil berri u bahri pima kesebe te nas. Kaže, pojavio se nered, i na, na kopnju i na moru. Mi ma ke sebe te i din nas. Kaže, zbog onoga što su ljudske ruke, kaže, zaslužile. Šta su ljudske ruke zaslužile toliko? Pa da Allah znači zatrese zemlju, pada da sruši, da kažemo, one kuće i da, one, da sruši zgrade na ljude. Da i na taj način kažnjava. Allahova kazna kada dođe niko ne može ni usporiti ni ti je može odgoditi. Međutim, vima kesebe te idin nas. Vrući dani dolaze, ljetni dani dolaze, razgolićavanje, da kažemo, naših sestara, naši nažalost, i majki, naših nena, nažalost, naših, da kažemo, kćeri, naših sestara, naših muslimanki. Allah smutila neće poslati bez razloga niti jedan zemljotres, niti jedan musibet koji narod pogodi, a Razlog najveći jeste nepokornost Allaho subhanahu wa ta'ala. Čovjek kada se udalje od Allahove vire i zazove Allahovu sržbu, onda ga Allah prepusti sebi. Poslanik s.a.v. kaže Allahume nate kilni ila nefsi tarfeta ajni. Ili Allahume nate kilna ila anfusina tarfeta ajni. Kaže naš, gospodar moj, nemoj me kaže, prepustiti sebi. Kaže koliko je treptaj taj ok. Ula akalla min dhalik, kaže pa ni manje od toga. Šta mislite kada Allah smutana ljude prepusti sebi? Kada ljudi se udalje od Allah, kada se osjeti neovisni? Ona, međutim, Subhanallah, ne imamo neovisnosti. Mi ljudi nije, ne može biti neovisni. Možemo neovisni biti da kažemo osjetiti se neovisni zbog našeg možda i metka, zbog našeg zdravlja, zbog našeg, da kažemo, položaja. Međutim, to je sve momentalno. To je u momentu kada Allah smontala hoće kaže kun fa huo je kun. Kada Allah hoće nešto da učini, kaže budi ono bude, Kun fa huo je kun. U momentu se, da kažemo, promijeni situacija. Čovjek imao četvero djece ili imao više od četvero djece. Ne, više imao, imao šestero djeci. I žena navala hoće da napravi uh, da napravi zahvat djeci da ne može više onaj da ostane trudna kao dovoljno je to djece. Navala, navala i uradi tu operaciju sa maternicom što je uradila. Subhanallah, nakon kratkog vremena Allah dao silaze, to je se desilo u Saudijskoj Arabiji, silazili su oni iz Tajif, koji je bio tamo, zna Tajif, onaj, Heda se zove taj put. To su krivine, znači to je jedna, da kažemo, planina kroz koju se, ona spuštaš kroz krivine. Allah dao, subhana auto je sa puta Sva djeca su, znači, Allah je uzeo sebi. Ne znam koliko je dali je bilo šestero djece. Svu djecu Allah je uzeo sebi. Čovjek i žena su ostali, a ona živi. Da bi Allah smutala dao ljudima lekciju, da bi do nas došla ova vijest, da se mi ne igramo sa Allahom, da se ne igramo sad sa, sa ovim stvarima. <tuh> Na kraju je žena, kada je vidjela da su djeca njina sva mrtva, znači dobila slom živaca, znači žena je polutlap. Mislim da je, ne znam, je sad živa ili momentalno živa. Znači, odma istog momenta dobla dobila slom živaca i luda žena. Onaj, kad je vidla znači, da su djeca umrla i ono što je ona uradila. Onaj, međutim, kada Allah nešto hoće da bude, kaže Kale kun fahu je ku. Znači, u, momen, u momentu. Tako da i mi moramo biti oprezni. Moramo biti oprezni onaj iz tog razloga da se ne smijemo igrati sa ovim stvarima. Zato a, naša opreznost prema stvarima, jeste upravo se ogleda u našem imanu, prema Allah usp. Večerašnja tema jeste, kaže, komi bude garantilo šest stvari, ja mu garantujem džennete. Pri ovih šest stvari, ovo su, da kažemo dodatne stvari, imaju veće stvari od ovih, a to jeste iman čovjeka, odnosno namaz njegov, odnosno, kaže Allah u poslanih sallam, el imanu situn, bidun vasitune, el bidun vasaba uneš oba. Kaže Allah u poslanih Kaže Iman je 60 i nekoliko ili 70 nekoliko ogranaka. ili e, džuza, vidu razumiješ, misli se na ogranke da kažemo ili stepeni. Znači 60 nekoliko stepeni ima Iman ili 70 i neko, nekoliko stepeni. Kaže a laha kelimetu la ilaha illallah, kaže naj stepen. Da čovjek izgovori Nasila ilaha illa Allah, da nema drugog istinskog božanstva mimo Allaha subhanahu wa taala. Kaže vo adnaha amate aladha an A kaže najmanji stepen tog imana je kaže da ukloniš sa puta ono što ljudima smeta. Kaže wal haya'u iman A kaže stid je od imana. Kad je poslanik sallallahu alejhi rekao ovaj hadis Obuhvatio je se ove tri stvari koje je izdvojio. Vidjet da je obuhvatio, da kažemo, pravu definiciju imana. Kaže, a ilaha kelimetum la ilaha ilallah. Kaže, najveći stepen imana je da kažeš svojim jezikom, izgovoriš la ilaha ilallah. To se izgovara čime? Jezikom se izgovara. Znači, ne možeš šutiti da neko zna da si ti posvjedočio da nema istinskog božanstva mimo Allaha. Nekoga moraš ga reći da neko čuje, znači jezik moraš upotrijeviti kazo odnaha amate al-adani tarik, a naj meni sepe ima znači kaže da ukloniš ono što ljudima smeta. da bi uklonio nešto što ljudima smeta, a se to čini jezikom Djelom. ne nego se dijelom, rukom se to čini, možeš i nogom šutnuti. Ali znači onaj to je ono što je u dijelu našem, znači rukom moraš to učiniti. Znači ima ni šta i jezik i ruka, znači znači i dijelo, znači i govor i dijelo, I izdvojio je poslanik, sallallahu ala kaže, walha ja umiran iman. Kaže, stidje kaže, dio imana. Stid je na jeziku ili na ruci? Allah, Allah sam gradio. Jezik je, znači, stid je, znači, u srcu čovjeka. Tako da je iman jezik, znači, naše, naše, znači, riječi, naše dijelo i naše srce. Znači, ove stvari, kad čovjek upotpuni ove stvari, mi ovdje možemo izdvajati da kažemo ona tri stepena islama ili on imate islam pa imate iman pa imate ihsan iman je šta odnosno islam je šta Dijelo. iman je znači srce ovdje istota je iman ihsan je znači da kažemo srce odnosno iman je isto srce ihsan je isto da kažemo još više djela najveća najveći stepen onaj u islamu Kaže da obožavaš, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kaže da Allaha obožavaš kaže, kao da ga vidiš, jer kaže on, ako ti njega ne vidiš, kaže on tebe vidi. To je najveći stepen, da kažemo u islamu, uopšteno. Od ovih, da kažemo naših dijela, uh, ili od ovog, od ovog našeg imana ili islama, uh, naj, uh, da kažemo upečatljivije, najviše što se traži od jednog muslimana ili od jednog čovjeka jeste namaz. I ja hoću da ovdje, da kažemo, damo akcenat na ovaj namaz i da se ovdje zaustavimo malo više. Onaj upravo naš namaz, da kažemo ova vremena, može da odolimo, mi joj možemo odoliti sa našim namazom ovim izazovima koji nas okružuju. U, u, u smislu, da kaže Allah subhanahu wa ta'la kaže inna salate tenha anil fahša i vol Kako je čovjeku namaz, da kažemo, uh, ispravan uh, stabilan, razuman, čovjek razumno klanja, zna šta radi. Šta je namaz u islamu? Kaže inna salata tanha anil fahsha i Kaže do namaz odvraća čovjeka od kaže loših i razvratnih dijela. Znači namaz čovjeka odvraća. Znači taj namaz, ako ga mi budemo živjeli, ako budemo mi razumjeli taj namaz, znači on je da kažemo naša ulaznica da znate u dženne. I zato Allah subhanahu wa znači na, na puno mjesta, znači onaj spominje namaz i njegovu vrijednost anaj, u, u, u životu jednog muslimana. Još jedna, da kažemo, velika stvar koja upućuje, da kažemo, na važnost namaza, kaže Allah smutno, kaže, kaže, naređujte svojoj porodici, znači namaz, misli se na ženu i misli se na djecu, a ne može čovjek naređivati to ako nije on u tome. Ovdje je preskočeno, da kažemo, onaj, mi sami smo preskočeni, Nači namaz salasmo tela znači direktno obraća, kaže va mora ehljake bi salati, o stabilbir Aleha, kaže lljanes elukom rizka, kaže naređuujte svojoj porodici namaz, kaže stabir Aleha nije došlo osbir Aleha, Kaže stabilbir Aleha, još jedan akcenat, još jedan momat da kažemo potvrdno. ali smo naalala oči da kaže nači kad narežiujete svoje porodici namaz, kaže usrajte na to u tom nareživanju. Nemo da kaže te asom djeti, probudio ga na, na, na sabah pa nije htio da ustane Allah mi polij ga vodom pa neće ustati muhamed ga za uhurmiš moraš ustati bo na namaz i ne jedan dan Allah mi cijeli život dokle god si živ Allah subhanahu wa taala traži od čovjeka dijet ti si ostario 80 godina te Allah dao ako ti je dao dijeta možda 60 godina ima Allah mi non sto pitaj sine kakav se si ti sa namazom gdje tvoj kakav je tvoj namaz a ne pitaš ništa drugo nego kakav je, kakva je tvoja veza sa Allahom. Namaz je veza sa Allahom. Tu je naša, da kažemo, ulaznica u džennete. Odavde, da kažemo, čovjek vjernik polazi, sve ostale stvari, da kažemo, gleda kroz namaz. Vjerujte, ako budemo namaz, da kažemo, čuvali, ostale su stvari sve olakšane. Allah je sve ostalo olakšao. Mi večeras temu koju ćemo mi započeti, ona je sporedna tema u odnosu na namaz. Sporedna tema u odnosu, da kažemo, i na zekaj, Sporedna temu u odnosu na, na, na post, sporedna temu u odnosu na hađ, ona, i na šehadet uopšteno, ona isto tako znači sporedna tema. Ali od ovih pet, da kažemo, imanskih šartova, onaj, koje čovjek ne može biti musliman, zašto su šartovi? Zato što su šartovi islama. Mi u Mektebu smo učili šartove islama i spominju se pet šartova islama. Ako jedan fali, ne može čovjek, znači nije ispunio šartove. Znači, ne može biti da imaš tri šarta pa da budiš musliman. Ne, nego samo kad potpuniš pjec šartova, onda si musliman. Ja volim ove stvari ona, napomnjati upravo što se snima. Ne pričam samo vama. E, mislim da je vama možda najmanje bitno, ali evo, ovo se snima pa možda će neko se okoristiti oko ovoga. Ali je bitna stvar iz razloga što Allah kaže subhanahu wa ta'ala فَذَكِرْ فَيْنَ ذِكْرَ تَنْفَ الْمُؤْمِنِينَ Napomeni kaže opomena kaže koristi opomeni kaže opomena koristi mu'minima. Mi ove stvari toliko za kažemo lagane, mi smo ih davno prevazišli. Pogotovo ljudi koji su 15, 10, 15 ili 20 godina u islamu, ove stvari apsolutno su nisu mu potrebne da se možda spominju, jer oni zna, oni živi, ali ove stvari mi moramo prenijeti. I vjerujte, svakog momenta mi, ili svakog momenta, ili svake godine, godine, godine, svake godine nama se znači pruža prilika da mi ovo prenesemo. Da li je došlo dijete, da li je došlo unuče, da li je došlo komšija, da li je došlo od, od sestre ili od brata, da kažemo dijete, to je naša, da kažem, uža ili šira porodica. Ove stvari treba čovjek non stop da potencira, non stop da priječa ljudima. Neko kaže, pa dobro, ja sam to naučio, znači to je prevaziđeno. Vjerujte, nikad ovo nije prevaziđeno. Dolaze nove generacije. Ove se stvari moraju, vjerujte, Allahami pričati. Ovo su ključne stvari, da kažemo, u islamu. I nonstop su aktuelne. Znači, ne može reći, ona, čovjek, ovo sam ja prevazišao, ajmo, ajmo, daj nam druge teme. Jes, trebaju i druge teme. Ali ovo su stvari koje se moraju non-stop, non da kažemo, ona, izučavati, non-stop napominjati, non-stop se, da kažemo, moraju ona, spominjati. Namaz. Zato je poslanik Zalaselem, ako se sjećate na samrti, na zadnje riječi, koje su bile? Asara, Asara, Oma Melekete i Kaže namaz, namaz. Čuvajte namaz. Čuvajte namaz. Kaže Oma Melekete i i misli se na robinje ili rob, robove, A onaj da bude, da bude čovjek pravedan prema robovima, da ne čini, da kažemo, nepravdu tim robovima. Jer tu je čovjek, da kažemo, najosjetljiviji, znači tu može naj, najlakše pogriješiti. I zašto je spomenuo namaz? Ači zato što je Allahamin najbitnija stvar u islamu. I zato je Allah mi, možete zaboraviti stvar. Wa'mur ahleke bis-salati was-tabir 'aleha. Naređujte porodici svojoj namaz i ustrajte u tome. Poslednje se znači zadnje riječ što je bila namaz. Kad je objavljen islam posle šehadete, šehadeta znači posle vjerovanja u Allaha, onda znači odmah mu je bilo naređeno namaz. Znači, čitavu, da kažemo, misiju svoju, da kažemo je, ona najveća akcija dao ona namaz. I umruje izgovora, izgovorajući riječi namaz, namaz. Je lahko mi ovo je dokaz je to, da kažemo, ključna stvar, najveća stvar u islamu, namaz. Ja sam vama činim se ovdje spominjao, ako hoćete da izvagate svoj iman, pogledajte svoj namaz. Kakav je vaš, da kažemo, namaz? Koliko ste vi, dajel, da kažemo, koliko ste vi uključeni u svom namazu? Koliko vi razgovarate namaz je razgovor sa Allahom, subhanahu wa ta'ala. Čovjek kad se okrene prema kimli, stane u namaz, on razgovara sa svojim gospodarom. Ako vidite značenje, da kažem, onoga što mi učimo, vidjet da razgovarate sa svojim gospodarem. Nažalost, mi smo u podneblju, da kažemo, gdje se je arapski jezik mora potrud da se nauči. Ali, vjerujte, imaju osnovne stvari u, u namazu gdje čovjek ne smije, da kažemo, da bude džahil, da ne zna, da bude neznalca oko tih stvari. Fatiha se mora znati šta znači. Zato što se non stop uči u svakom rekna svakom rekne ajto. Sami Allahu hamide. Non stop se da kažemo spominje. Subhane rabbil ala, subhane rabbil azim. A ove sure, vjerujte to je isto da kažemo jedna od nužnih stvari da se znaju. Da ti znaš kad staneš u namaz subhalala šta ti govori, šta, šta, kako na neki način ti razgovara sa svojim gospodarem. Ja se vraćate da ne bi oduvili prethodnu temu, kaže Ibnu Hibban odnosno Ahmed ibn Hidban uh, prenose hadis od Allahovog uh, poslanika, odnosno bilježe hadis od Allahovog poslanika sallallahu sallallahu sallam od Obade ibn Samita. Šeh Alban je ucijenio znači hasenom, znači dobrim ovaj hadis i kaže Allahov poslanik sallallahu sallallahu sallam li min kaže komi bude garantujte mi znači šest stvari znači šest stvari Ja što on kaže garantovati džennet. Tri znači, garancija za garanciju. Garancija znači ako ne budete garantovali kaže šest stvari, a ja što on kaže garantovati kaže jednu stvar, to jeste džennet. Upravo ona ovaj naš namaz kog o kome smo mi pričali jeste upravo da kažemo put do ovog dženeta. Ovo su isto da kažemo pomoćne stvari, odnosno isto bitne, ni malo nisu da kažemo manje bitne, onaj da bi čovjek ušao u džennet kaže usduku ida hadathum wa awfu ida ahadthum ove dvije ćemo stvari samo spomenuti pa ćemo nastaviti inšala onaj posle našim narednim tima na predavanjima sa našim susetima od ovih šest stvari Allahu poslanih salasene prvu stvar koju spominje kaže usduku ida ida hadathum kaže budite iskreni kada govorite On, ne Budite iskreni kada govorite, znači nemojte govoriti osim znači, istinu. Uh, I zato je ovdje kada Allahu poslanik sallam kaže šest stvari, kaže kao garanciju, <coughs> mi njemu treba da garantujemo, da bi nama garantovao, poslanik sallam. Znači garancija za garanciju. Allahu poslanik sallam ne govori po svom nahođenju. Kaže, vama jentiku anil heva, in huwa ila wahyun yuha. Kaže, on ne govori po svome nahođenju, nego kaže, sve je to vahi od Allaha. Tako da, poslanik sa samim nikad nije ono što je obećao, nije, kaže, obećanje iznevjerio. Niti pro nevjerio, znači, obećanje. Tako da, ovo što je obećano je, znači, istina. Znači, sad je na nama samo, hoćemo mi ovi šest stvari usvojiti. Hoćemo mi dati od sebe, pa da dobijemo, da kažemo, ono obećanu stvar, a to je nije mala stvar, to je Daru selam, to je kuća selama. Mira, to je ogromna stvar, najveća stvar koju čovjek može da dobije. I to je, da kažemo, umnije. To je želja svakog čovjeka, ne vjernika. To je svakog čovjeka, znači da čovjeka da umre, da uđe u džernet. I oni koji ne vjeruju u to, kad mu pričaš o džernetu, to je zmiš, želja svakog čovjeka. Međutim, sigurno ćemo ga vidjeti. Odnosno videćemo da kažemo onaj smr, onaj čas kada će Allah smontaći znači podijeliti ljude na dvije u dvije znači u dva tabora fariqun fil dženne u fariqun sa'id kaže jedan, jedna skupina će ići u dženeta druga će ići za kažemo mu džennet donosela sač u gehennema ina molaksha pu do dženneta. Poslanik saslan znači ono što je obećao on će svoje obećanje ispuniti. Hoćemo li se mi potruditi da obeća, da kažemo ono što nam je obećano da ispunimo? Prva stvar koju je spomenulo, spominjala se u ovom hadisu jeste kaže usduku ila hadathum, kaže kada govorite budite iskreni. Znaci traži se iskrenost od čovjeka. Tema iskrenosti, ona je da kažemo velika tema, ogromna tema. Ona i o toj temi se isto da kažemo često puta razgovaraju o njoj, se priča i na tu temu se da kažemo onaj predavanja znači ona su se održavala. Ja ću večeras spomenti uh, jednu da kažemo bitnu stvar koju mi vjernici uh, moramo imati na umu <hlas> Poslanik sallallahu alejhi ve kada je išao na bedr na kolici nas haba znači krenula ne da se bori na bedru nego sušli da presretnu onu karavanu Huzejfe ibn Yaman ikrenuo sa poslanikom sallallahu alejhi ne u borbu krenuo znači da presretnu karavanu da Uzmu znači svoje stvari a jutem tok događa se znači promjenu i taj pohod je znači postao da kažem pohod uh, da se da će se muslimani suočiti znači da će se boriti sa nevjernicima pa su mušeci da kažem po, poslali po pojačanje poslali sa znači oni ashaba koliko je bilo 300 i nešto ashaba je bilo oni su ostali međutim kada je se uh, tok da kažem, događa promjenu u daifa ibn Yaman kaže ja rasulullah kaže Allahu poksanice Kaže, ja sam obećao, obećao sam ja, kaže, mušicima, meke, da, onaj, kaže, neću se, kaže, onaj, boriti sa njim, niti ću ikad se, znači, boriti protiv njih. Kaže, dao sam im, kaže, obećanje. A Kaže, sada smo u situacija se sukovimo sa njima. Kaže, u, kaže elfu idha uh, ahetum, ovaj drugi dio, onaj, kaže, elfu idha uh, ahetum, kaže, svoje obećanje, kaže, ispunjavajte. Vraćamo se mi na ovo, na, na sidk, onaj ali ovo je, za, da kažemo, moment koliko su muslimani, da kažemo, od riječi, I koliko Islam uči muslimane da budu od riječi, bez obzira, da kažemo, koja je situacija. Kaže poslanik Sala Sena, kaže, mi smo narod koji, kaže, svoje obećanje, kaže, ispunjava. Kaže, ti se vrati, kaže Hudejfa, vrati u Medinu. Kaže, wa inni esta'inu allaha alejhim. Kaže, a ja će, kaže, ja tražim, kaže, od Allaha, kaže, pomoć protiv njih. Kaže, zbog onoga što si ti, kaže, njima obećao, kaže, ti svoje obećanje, kaže, moraš ispuniti. I ispunio je, Allah, Allah, Allah poslan je za sve narednjom, a da svoje obećanje ispuni, vratio Hodeifu Ibn Jemana, da se ne bori protiv njih. A niko ih nije mogao vidjeti od mušljika. Međutim, subhano, na pogledajte koliko su muslimani, koliko je Islam precizan, da kažemo u ovim stvarima. Poslan je ga sve sve vrat Kaže Allah, kaže od Allah, kaže tražim pomoć, kaže protiv njih. Nemam tebe, kaže, kao pomoćnika u ovoj grupi, kaže, ali zato se oslanjam na Allah, on, na protiv njih. Što se tiče ove iskrenosti, koliko je bitna stvar, kaže Allah, poslanik za senem, kaže, <coughs> kaže, inna siddka jehdi ila lbirri. Znači, ova iskrenost, kaže, vodi, kaže, dobročinstvo. Kaže, inna lbirra il jehdi ila lđenne. A kaže, dobročinstvo, kaže, vodi džennetu. Kaže vola je zao رجل يستق ويتحرى الصدقه حتى يكتب عند الله صديقا kaže neće čovjek kaže prestati biti kaže iskren u svojim kaže u govoru kaže hatta yuktaba indallahi sidika kaže svjedok Allah kaže ne bude kod sebe upisao među kaže iskrenim robovima Ako se sjećate Kabe ibn Malika Ta, da kažemo, taj događaj je jedan od naj, možemo reći, najboljih događaja u opisivanju, da kažemo, sitka, iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dugi je, da kažemo, taj o, događaj, da bi se ta priča, večera si prišla, znači ona bi bila dovoljna za, za večerašnji, znači naš susret. Ali ukratko, samo da se sjetimo tih o, momenata kad je Keab i Malik, kad je trebao da ide na Tebuk sa poslanikom, s.a.v., Pa je mu šetan prišao da kaže ima vremena. Posljednog za sam tražio svih muslimana da se pripreme za borbu, on je, šetan mu došao, znači ima vremena. Kad je dan za danom prolazio, došao dan kad trebaju da krenu. Šetan mu opet prišao kaže ima vremena, stići ćeš ti, imaš konja, onaj, moćeš ti njih stići. Kaže, su, malo opisuje se uh, pod na tebuk je bio u naj, da kažemo, ljepšim danima, u to neko neku prolječnu, prolječnu doba ili između proljeća i ljeta, kada su plodovi počeli da sazrivaju, a hladovi, kaže, postali, kaže, onaj, udobni, prijatni hladovi. I on je bio u hladovini, da kažemo, onaj, uživo u, to, u tim ljepotama. I šeta tu, da kažemo, prišao, kaže, naj, najviše imetka imao i najbolje zdravlje imao. Onaj. Nije imao apsolutno razloga da, ne, da se ne spremi da ne ide sa Allahom i poslanikom i sa ostalim muslimanima u pohod. Međutim, šetan mu je prišao, kaže, kad je poslanik saslan krenuo, <kuh> on je rekao, ja ću istići, nek' oni odmaknuo, ja ću istići. Dan je prošao, drugi dan, treći dan. Onda mu šetan prišao, znači, gotovo kad ne može šti njih sad više istići. I musliman su otišli. Subhanallah, poslanik se došao na tebog i pita, gdje je Qab ibn Malik? Subhana. Poslalnik Zasalem je volio Kabrima i Malika, znači bio poznata ashab i bio bitan poslaniku poslalniku Zasalem. Da bi jedan čovjek rekao, kaže, Boga mi, anaj, kaže, hladovi su postali, kaže, udobni, a kaže, plodovi su već, kaže, prispjeli. Kaže, ostao on tamo. Da bi drugi ashab rekao, razumiješ, kaže, boj sa Allaha, kaže, mi o Malik, Kabrima kaže, ne znamo ništa, kaže, osim hajr, kaže, sigurno imao, kaže, razlog što nije došao. Pogledajte, sluha, među ashabima je bilo, da kažemo ovih stvari... Zato što su Bešar, zato što su ljudi. Ona, dešavalo se ove stvari, mada bilo je, da kažem, procentualno znači, neznatno odnosno na nas, kakvi smo mi. Ali evo, vidite, uvijek imamo ljude koji tražu uzor, traže opravdanje drugim ljudima. I vjerujte, to je osnova muslimana. Kada se desi nešto kod muslimana, da mu tražiš opravdanje. Ashabi su tražili, kažu, spominje se po 70 opravdanja. Mi danas tražimo 70, možda, oni drugi stvari, ja. da bi čovjek kao, prikačeli mu... Onaj, te loše stvari. Onaj, imate ovdje jedan moment, kaže Subhanallah, uh, jedan od šehova, kaže kad čovjek zavoli jednog čovjeka, kaže svaki mu hajr pripiše. Znači sve što od hajra, ono kaže pripiše. A kaže kad ga ne voli, kaže svaki mu šar pripiše. Kad nekog čovjeka ne zamrziš, kaže ono što nije pri njemu, kaže ako čudneš, kaže ti iđeš njemu pripisati onaj. Ode momena tiet su jedan moramo se vratiti su hala jedne prilike kaže Allahu poslanik za sen izlazi izlazi među ashabe kaže nemoj da mi iko spominje o mojim ashabima kaže osim dobro. S ovim je potvrdio šta da su bili ljudi i da imaju pri sebi su imali da kažemo i negativne stvari, Ali su bili da kažemo daleko negativnosti kod njih su bile daleko manje ekstiše nas. Zašto traži Allahu poslanik za sen od drugih ashaba kaže da mi ne pričate o mojim ashabima osim kaže haj. Kaže neću da kaže kad izađi među njih, među moja ashaba kaže da umom srcu kaže ima nešto protiv nekog subhana pogledajte šejhna kako se igra sa ljudima čudne je neku stvar o nekom čovjeku nisi ovo se provjerio Allahami samo može biti znači priča se priča se i uđe u čovjekovo srce odma subhana čovjek zauzme stav a uopšte nisi provjerio i zato za zaslan upozorava ashaba kaže nemoj da mi govorite o mojim ashaba osim kaže dobre stvari Nema čovjeka koji nema, da kažemo negativnosti. Allah mi, mi bili menaki kad ne bi, kad bi, kad ne bi imali negativnosti među sobom, u, u sebi. Znači, mi imamo, znači, tih loše stvari zato što nismo meleki. Ali poslanik sa ne da da se pričaju te negativne stvari. Subhala vjernik, oni uglavnom, u njemu je hajr. Znači, prema vjerniku mora se čovjek postaviti, znači, da u njemu hajr. Osnova, znači, je znači, hodstveno dan, znači, lijepo mišljenje o vjernicima. To je osnova kod muslimana. Kada dođe neki haber Kaže Allah subhanahu wa ta'la, kaže, ja ihledi na ameno in dža'ekum fāsikum bi nebe'in fetebeđenu. Kaže, ovih, koji vjerujete kada vam dođe neki haber, Allah spomina subhanahu fāsik, kaže, neki pokvarenja vam dođe sa nekim haberom, kaže, fetebeđenu. Kaže, to morate provjeriti. I ovo je osnova, da kažemo, kod, kod vjernika muslimana. Čovjek koji ne, ne provjerava vijesti, Allah mi, to je uh, znak slabosti imana čovjeka. Znači, da je njegov iman slab,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 kaže, više da je za jedan sat uradi zla, kaže, nego što, kaže, onaj sahed za tri mjeseca. Nemam, onaj koji prenosi riječi, prenosi stvari među muslimanima, kaže, napravi zla među muslima, među džema, u džematu muslimana, kaže, više za jedan sat nego, kaže, što sahed prines, uradi, znači, tog zla za, za tri ili četiri ili više mjeseci. Koliko je, da kažemo opasna ta bolest? Međutim, da se mi vratimo na Kaaba ibn Malika i ovi ashabi, kada su ovaj što ga odbranio, kaže mi o, o kabu ne znam osim hajr. Ona, I poslanik Sadaleselem kada je se vratio u Medinu, <coughs> dolazili su mu nafici i poslanik Sadaleselem su davali opravdanje. Kao udor, znači sebi tražili izgo, izgovore znači za opravdanje. Poslanik rekao Sadaleselem, znači svakom je znači, pustio ga sa njegovim opravdanjem, <coughs> dok nije došao Kabir Malik i pita ga poslanik Sadaleselem što nisi došao Naci oni došao kad je poslednji sad došao u meščet, poslednji eh, Kabil mali došao da kaže posle neko zašto nije došao. Kaže tako mi je Allaha, kaže poslanice. kaže da znam. Kaže da, da ne znam, kaže da će Allah kaže ako ti kažem suprotno osim kaže one istine, kaže znam da će Allah te kaže obavjestiti ako ne budem kaže iskren. I kaže hoću da budem iskren do kraja, kaže taj dan ili u tom momentu kaže nisam sam imo kaže ni jednog opravdanja, kaže bio sam najzdravi, imao sam imetak, imao sam jahalicu. Kaže, nisam imao opravdanja, kaže, da ne ide. I izašao. Jednostavno, on izašao, kaže, poslanik za sedem, kaže, fa'emma hada, kaže, fakat sadak. Kaže, što se tiče njega, malka, kaže, fakat sadak, kaže, on je istinu rekao. Samo mi potvrdio, poslanik za sedem, da oni koji su bili prije njega, osim još dvojice, Durare, i bio je <clears throat> Hilad. Njih trojica su bili, ona, iskreni, koji je, poslije toga, Allah su nam tada objavio, ajet vthelate tuljadine hulifu. Znači, ona trujica koja su izostala, znači, u pohodu, onaj, Allah imu prostiju, onaj, i su se pokajali zbog onoga što su onaj uradili. A, naša tema jeste iskrenost. Kad bi mi Malik je mogao da kaže poslanika Sala Selem, da nađe neko opravdanje? I zato kada je izašao od poslanika Sala Selem, njegova poroca, odnosno njegovi prijatelji, pa kaže, idi vrati se, Kaže reci poslaniku neko opravdanje, znači nađi neko prodan kada poslanik oprosti poslanika i traži Allaha od Allaha znači da ti oprosti. Kaže pa sam pomislio, kaže htio sam da se vrati. Ali kaže znao sam da nisam imao opravdanja, nisam imao razloga, nikakvog opravdanja da da izostanem. Pa sam pitao, kaže jel još iko, kaže bio onaj bez razloga, pa su mu rekli je bila su ova dvojica. I onda se vratio, nije htio da ide kod poslanika za selam. Pogledajte subhala iskrenost i ova njegova kaže je duga. Na kraju se desilo Da je poslanik sasalem znači, zabranio da se salami iko sa, sa, sa Kejabinu Malikom i Durarom i sa Hilalom. Ona, I selam da mu se ne naziva. Poslanik sasalem kad bi dolazio u džamiju, znači samo je, je Kejabinu Malik mogao da dođe, bio je najmlađi među njima. Pa je dolazio među muslimane, ali niko nije obraćao pažnju, pažnju na njega. To je bila, da kažemo, kazna od Allaha s.a. Znači sve što se pokajao, znači Allah je htio, znači, Da se napati onoliko koliko se muslimani napatili, znači dok su otišli na, na Tebuk i dok su se vratili. Koliko se patili otprilike dana, Kabil, Malik, Hilal i Zurara, razumijem što je ona, koliko se muslimani patili. I to je pravda Allahova. Tako da čovjek koji čini nekad, da kažemo, toliki aferima ima u, u, u životu, Nemojte očekivati da će Allah Subhanahu primiti pokajanje odma. Čovjek se pokajala primiti, ne, nego Allah Subhanahu taala hoće da očisti čovjeka na dunjaluku. Pa mu pošalje da kažemo na iskušenja, pošaljemo da kažemo vidove kazne da bi ga očistio na dunjaluku. Među tim hoće Allah da vidi ko je od nas iskren. I kad ga zadesi musibet, hoće li se čovjek da kažemo vratiti onim stopama ili će prihvatati musibatu reći molimo Allah da me oprosti, da me ne kazni na, na hiretu, da mi ovo bude znači čišćenje na dunjaluku. I zato je Kabil ja Malik tako i razumio. Aći čekor znači, znači momenat kad ćemo oprostiti. Međutim njegova iskrenost se isplatila u smislu da je Allah Subhanahu znači objavio nakon prilike 40 dana onaj Allah je objavio znači ajete gdje je rekao da mu je, da mu je Allah Subhanahu taala znači oprostio zbog onoga grijeha koji je učinio, znači nije otišao znači u pohod sa muslimanima, nije se odazvao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali se njegova iskrenost isplatila. I koliko je bitna stvar znači biti iskren. Ovo je jedno od da kažemo anaj, tih da kažemo događaja u islamu. Imamo imamo unazad da kažemo u našem životu, u našem da kažemo vremeno, onaj imate jedan lijep da kažemo primjer koji je Muhammed Hasan Allahu yahfadhuhun, Allahu kesa, Allah što ona spomenu subhanallahu subhanahu od predavanju jedne misrike onaj žene iz Egipćanke Onaj, koju je čovjek odšao na put, a ostala je, znači, sa svojom kćerkicom i sa svojim ocem, ostala je, znači, onaj, u stanu, gdje je zanočila da nema ništa da jede. Nije imala večere da jede i kćerka joj se, znači, razbolila, dobila, znači, temperaturu ogromnu onaj, i ostala bez novca i bez, maltene i bez hrane. Nema novca da kupi hranu. Kaže, kasno u noć su, nisu mogli da spavaju, znači, kćerkica je dobila temperaturu, ona bi... Subhanola ko majka ona, uzimala bi peškir natopljen hladnom vodnom, pa bi stavljala znači, na, na tijelo i na čelo znači svojeg čerkice, a umeđu vremenu bi otišla da klanja dva rekeata. I tako bi činila, znači, znači skidala bi temperaturu kod svojeg čerkice. Kaže, kad bi se vratila poslije tva, dva rekeata, kaže, uzela bi taj peškir, on bi se skoro osušio na, na, na, tuj, na, na, na čerkici. Kaže, negdje oko jedan... I po ili, ona, pola 2 do dva sata, kaže, neko kuca na vrata. Ona u tom, u tom na tim namazima, na osnovu, mola lada je lakša da da izbavi iz te, te situacije. Kaže, oko pola dva, dva sata, kaže, neko kuca na vrata. Subhanallah, kaže, obukla se na brzinu, njen otac je ustao, znači otvori na vrata, pita, ko je, kaže, doktor. Tabib, kaže, doktor. Subhanallah, otkud doktor? Kaže, otvorili vrata, stvarno doktor sa onom torbom. Kaže, gdje vam je kćerka? Znači, začuđen je lami. I ona i otac. Gdje je kćerka? Kaže, kćerka u sobi. Kaže, bujro. Došao je doktor u sobu, pregledao znači, kćerkicu, onaj, <coughs> propisao je lijek, <coughs> pregledao je, znači, izašao. I sad, kada izašao, znači, ispred vrata, stao doktor čeka. I kaže, ova žena, ova sestra priča, kaže, bilo mi nezgodno da zatvorim vrata, kaže, pa sam čekala da vidim šta je. I onda kaj doktor kaže, kaže sestra, požore. Kaže, zašto, doktore? Kaže, da platiš mi, kaže, ovo je pregled. Kaže, doktore, ja, kaže, nemam šta da jedi. A kaže, nismo, kaže, večer, ali nija, kaže, ni moj otac, ni kaže, moje dijete. Nismo večer, ali, kaže, nemam šta da ti platim. Pa kaže, kako te nije bilo sramota da me zoveš u ovo doba noći i da tražiš pomoć za za, za pregled. Kaže, doktore, kaže, ja, ja nemam, kaže, telefona u kući. Kaže subhanallahu pa je, kaže doktor zastao. Mm. Šta je bilo? Kaže možda je kaže ovaj komšija zvao. Kad on pogleda na, na vrata, broj vrata, on je pogriješio, vrata do vrata. Znači komšija je zvao, onaj za svoju ćerkicicu bila bolesna. Kaže Stani. Kaže mogu ponovo kaže da uđem, kaže može. Kaže ni mẹla kaže džabi poslao kaže vama. Kaže šta je vaše stanje? Šta je kaže kakav je kaže šta je slučaj kaže vaš? Kaže moj čovjek na putu. Kaže, sirobašna porodica, nema šta da jedemo. Znači. Da bi doktor Sumhala ponovo pregledao, kaže Čerkicu, Ona, detaljno. Otišao u, u to doba noći, otišao u onaj, apoteku da uzme lijekove ili od kuće donio lijekove, kupio večer, donio večer da večeraju, donio lijekove Sumhala djetetu i kaže, mjesečno odredio od sebe platu za tu porodicu. Allah, subhanallah. Ali šta je ovdje pojenta? Subhanallah, ta žena je bila iskrena prema Allahu. Znači je bila iskrena prema Allahu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala znači nije ostavio. Znači nije ostavio, znači, jednog momenta. Tako da, subhanallah, iskrenost u svakom momentu se čovjeko isplati. Onaj... Čovjek neće biti iskren, a da ga Allah smo dala neće, znači, sačuvati i na dunjalku, a ono što ga čeka na hirjetu je ogromna stvar. Ja ću samo još spomenti i ovaj jedan slučaj što smo, znači, iskrenost, kad je poslednjih rekao sa svem, usuduku idahadetum, kaže, budite, znači, iskreni kada govorite, i, a idahadetum, kaže, svoja obećanja ispunjavajte. Što se tiče ispunjavanja obećanja, to je isto jedan od razloga, odnosno od uvjeta da bi Allah Subhanahu znači nama dao džennet. Ako mi ispunimo ove ova obeća, obećana stvari, znači nama je obećan džennet. Znači da budemo iskreno u govoru i da naše da kažemo obećane stvari, onaj kad nekom nešto obećamo, znači da to ispunimo. Subhanallah. Spominje se što zbog vremena onaj skratiti spominje samo još jedan onaj događaj Jednog eh, kralja, kojeg je spomenuo, onaj, zove se <coughs> Nooman no ibn Bešir. Nooman ibn Bešir je imao, bio kralj jedne, da kažem, jedne, onaj, jednog podneblja, a taj kralj je imao o, ružan, da kažemo ružan naviku ili ružan običaj. Imao je samo dva dana u životu. Kaže, jomul bu'asi u jomul reha'i. A onaj, jomul bu'asi misli se na... Dan kada, razumijete, kogod mu dođe ispred njega, znači, ubio je ljudi. Znači, jedan dan je odredio sebi kogod mu dođe na, ispred njega, znači, ubio je. I ljudi su se bojali, znali su za da taj dan, sklanjali su se, znači, njemu s puta. A drugi dan je bilo, koga god sretne, kaže, po i ga, znači, damo i više nego što čovjek može da zamisli. Čovjek je izašao, Subhanla, iz kuće, nužda ga natjerala, imao djeco. Izašao u lov, da lovi i kaže, ulovio onog zeca, divlijeg zeca, ulovio, kako je nosio onog zeca da, da vrati se kući, i na to kralja, nesrećno kralja, ne znajući znači, koji je njegov dan, ali je primijetljena kralj da je taj dan, razmišliš, kada on ubija ljude. I došao kod kralja, skon to onda je to dan njegov kada ubija ljude. Kaže kralju, kaže, ako mi dozvolivo. da ovog zeca, kaže, odnesem, kaže, djeci, kaže, ostali su gladni onaj, nisu imali šta jesi, ja sam izašao od njima, kaže, lovi mu, lovi ovog zjeca, da mi dozvoliš da obnesem, kaže, ovog zjeca, djeci, kaže, ja ću se vratiti. Kaže, ne može. Ne može nikako, kaže, naš, onaj. I on njega zamoli, onaj, i na kraju on pristane, kaže, može. Samo, kaže, pod jednim uvjetom. Kaže, da neko, kaže, od mojih ovdje, onaj, ljudi, da da garanciju za tebe. Ako se ne vratiš, kaže, njemu glava ide. Šta mislite, je li mogu iko se javiti, Ne poznat čovjek znajući kakav je kralj, kakav ima adet u glave reže. Niko se ne smije, niko se javi. Kad se jedan šefik ibn Amr se zove, Šefik ibn Amr, on iz kraljevske porodice, vidjevši tog čovjeka, da je iskren. Subhala, i da će svoje obećanje znači ispuniti. Primijetio na čovjeka, znači da čovjek se ne igra sa tim stvarima. Kaže Šefik ibn Amr Kaže kralju ja ću mu kaže garantovati. Kaže ako se ne vrati kaže tebi glava ine. Kaže ja garantujem kaže onaj pusti ga. Čovjek je uzeo sam hala zeca odnio kući onaj kod porodice. Kad je vratio se i pričao porodice šta se desilo porodca sve najdega na vala znači mu ostane. Znači dječe šić sad znači faktično te ubije. Znači ideš da ti osiječu glavu. Među tim su hala obećanje oni davo obećanje subhana čovjeku on sam dao kralj obećanje i znajući da ako ne, ne dođe on ode na, ode glava drugom čovjeku subhana uh, emanet kod tog čovjeka je bio tolikih da on bio sprema. znači bez obzira što su svi ti znači, njegovi oni sugrađani ga toliko pritiskali i njegova poruča ga pritiskala oni su vratili zači onaj kralju Uno ono vrijeme kada je obećao kaže kralj nije mogao da vjeruje niti je iko mogao da vjeruje da će se vratiti Kada je ono vrijeme, znači obećano, to što pojavio se ispred kralja, kaže čovjek je stao, kralj je stao, nije mogo da, da vjeruje da će se vratiti. I onda je zastao i kaže, <coughs> kaže čovječe, <coughs> znaš li ti da si uradio stvar koju nikad niko nije uradio? Znači što se tiče wafavu bil ahd obe znači obećani, znači, uh, riječi ili zadate riječi, obećanja kojeg ti zadao, kaže, uradio si koju nikad niko u životu, kaže, nije uradio. Pa se onda Šeriku, Ibnu Amru, kaže, Šerik, kaže, ti si isto uradio stvar koju nikad niko u životu, kaže, nije uradio. Što ja, kaže, znam. Da si ti, kaže, svoju glavu, kaže, stavio, onaj, faktički, za nepoznatog čovjeka. Kaže, ovaj je uradio... Čovjek se vratio, ovaj postavio, da kažemo svoju glavu, znači, dao ona emane, odnosno, stavu, znači, da, da, ispred ovog čovjeka, kaže, ja treći neću, kaže, biti, kaže, ona, ništa, kaže, bolji od vas. I kaže, promijenuo, znači, oprostio ovom čovjeku, nije mu, znači, osvijeku glavu, a kaže, ovog Šerika ibn Amra je nagradio toliko i promijenuo, promijenuo je, znači, taj dan više nikada nije ljude ubio. Aći znači, taj dan koji je on onaj, postavio znači da ubija ljude kaže promijenio odnosno taj čovjek koji se vratio znači obećanu riječ kad je dao obećanje obe obećanje i svoje obećanje ispunio promijenio je subhala kod kralja potpuno znači da kažemo da je on onaj znači svoj adet u svom životu znači više nije ubijao ljude. Obeć obećanje <clears throat> subhala je kod vjernika ogromna stvar. Walmufun bi ahdihum idha ahd ona i oni, kaže obećani obećani kaže obećanja sva kaže ispunjavaju Allah smotel znači spominju Koranu kao med, <clears throat> kao pohvala na sve one koji sva znači obećanje, obećanje znači, ispunjavaju i na puno mjestu Allah smotel znači onaj spominje ili u, u tom kontekstu da kažemo pozitivnom kontekstu onaj one ljude koji svoje obećanje znači ispunjavaju ove stvari znači čovjek koji kada govori znači, bude iskren u svome govoru. Znači, iskren i koja, ko, ko svoje objećanje znači, ispunjava su razlozi dala Allah svojom znači, obećao znači, ženet onome ko bude, znači, čuvao ove stvari. Na drugoj strani imate, kaže, ajetul munafik. Znači, tri su, na kažemo, a, dokaza, odnosno, tri su dokaza, znači, da je čovjek munafik. Kaže, idha haddefe kezeb u idha vaade ahlef treću ću vam spomenuti poslije, inša Allah, kad dođe vrijeme, kaže, onaj, tri su znaka munafika. Kada govori, kaže, laži. Kaže, o idha loade ahlef. A kaže, kada obeća, svoje obećanje ne ispunjava. Znači, na drugoj strani imate, subhanallah, Allah obeća o džennet, onome koji kada govori bude iskren, i onome koji obeća, kad svoje, kada nešto obeća, znači ispuni svoje obećanje, Allah poslana je svoje obećanje, a na drugoj strani, znači, onaj koji ne ispunjava obećanje, i koji svoje znači onaj koji laže kada govori je znači svojstvo munafika a Allah je rekao za munafike šta Innal munafiqina fi dark al asfal asfali min al nas znači doista će munafići biti u naj nižoj naj nižjem stepenu đehnema u kažemo najžešćem stepenu đehnema naj da kažemo gorem đehnema i zato je opasna zašto ova tema zašto na ovu temu se mora spominjati govoriti Koliko je, da kažemo, bitno da čovjek ima na umu da bude iskren i da obećanje, znači, ispunjava kako bi dobio džennet, na drugoj strani mora biti oprezan. Ako ne budeš od ovih, ulaziš ulazi u kategoriju ili svojstvo, da kažemo, nafika. Tako da čovjek nema izbora. Ili ćeš biti, da kažemo, iskren i obećanje ispunjavati, ili ćeš biti ono drugo pa ćeš ući, ući u kategoriju, da kažemo, nafika. Da sala hvala sačuva, znači, ovi opaki bolesti. Da nas učinu do njih koji će biti iskreni i koji će svoje obećanja, znači, ispunjavati. Lovna.